і вони п'янили її. Серед чужих людей, які оточували її, Вініцій ставався їй все більш близьким і дорогим, цілком надійним і самовідданим. Він заспокоював її, обіцяв забрати її з імператорського дому, обіцяв, що її не покине, що буде їй служити. Раніше, в домі Авла, він говорив з нею про любов взагалі та про щастя, котрим може дати любов. А тепер, вже прямо говорив, що кохає її, Лігію, що вона миліша йому й дорожча за всіх на світі. Лігія вперше чула такі слова з уст чоловіка. Вони немов пробуджували те, що спало в її душі, охоплювало почуття щастя, якому безмежна радість змішувала з безмежною тривогою. Щоки Лігії палали, серце калатало, губи розкрилися ніби від здивування. Їй було страшно, що вона чує такі слова, та ні за що в світі не погодилася б вона пропустити хоч одне з його слів. Часом вона опускала очі, потім знову спрямовувала на Вініція, сяючи свій погляд, боязкий, запитливий, ніби вмовляючи його «говори ще». Гамір, музика, запах квітів і аравійського куріння знову почали туманити її голову. Вирішив Римі, Лігія звиклася з римським звичаєм лежати на банкетах. Але в томі Авла її місце було між ложем Помпонії та маленького Авла. А тепер поряд з нею лежав в Вініцій, молодий, могутній, закоханий, пристрасний. І вона, відчуваючи жар, який вія в нього, зазнавала і сорому, і насолоди. Її брало в полон солодке безсилля, знемога, забуття ніби вона засинає. Але й Вініція бентежила її близькість. Обличчя його зблідло, ніздрі роздулися, як у арабського коня. Мабуть, його серце під червоною тунікою билося з незвичайною силою. Дихання зробилося частим, мова уривчастою. Він же тепер вперше був так близько від неї. Думки його почали плутатися, по жилах пробігало полум'я, котре він марно намагався погасити вином. Але душі від вина п'янили його чарівне її обличчя і оголені руки, дівочі груди, що здіймалися під золотистою тунікою, вся її постать, прикрита білими складками пеплому. Він п'янів усе більше і більше. Нарешті він взяв її руку вище за п'ястя, як це зробив одного разу в домі Авла, і, протягнувши дівчину до себе, Зашепотів тремтячими губами. Я кохаю тебе, каліно, Божественна моя. Пусти мене, Марко, мовила Лігія. Та він продовжував говорити, і очі його затуманилися. Божественна, кохай мене. У цю хвилину пролунав голос Акти, що лежала по інший бік, поряд з Лігією. Імператор дивиться на вас. Веніція раптом охопив гнів на імператора, на Акту. Її слова порушили чари п'янкої миті. Навіть дружній голос видався б йому в таку мить нестерпним. І юнак вирішив, що Акта хоче завдати його бесіді з лігією шкоди. Він підвів голову, глянув поверх плечей лігії на молоду вільновідпущеницю і зі злістю сказав. Минув той час акто, коли на банкетах ти лежала поряд з імператором. І, кажуть, тобі загрожує сліпота, як ти можеш це розглядіти тоді. І все таки я його бачу, начебто сумом відповіла акта він теж короткозорий, і він дивиться на вас через смарагд. Усе, що робив Нерон, насторожувало навіть найближчих до нього людей. Він теж стривожився, трохи остиг і почав крадькома поглядати на імператора. Лігія, котра від збентеження на початку банкету бачила імператора ніби в тумані, а потім, схвильована присутністю Вініція та його словами, взагалі на Нарона не дивилась, тепер також спрямувала на нього зацікавлений і зляканий погляд. Акта сказала правду. Імператор, схилившись над столом і примруживши одне око, а перед іншим, тримаючи круглий шліфований смарагд, із котрим не розлучався, Дивився на них. У якусь мить його погляд зустрівся з очима лії, і серце дівчини стислося від страху. Колись вона в дитинстві бувала в сицилійському маєтку Авла, і стара рабиня-єгиптянка розповідала їй про драконів, які живуть у гірських ущелинах. Тепер же їй вздрілося, що на неї раптом глянуло зелене око дракона. Мов перелякане дитя вхопилась вона за руку Вініція, і в голові в неї замихтіли безладні уривчасті думки. «Значить, це він? Цей страшний, всесильний володар?» Вона його ніколи не бачила і уявляла собі іншим. І малювалося страшне лице із закам'янілими від злості рисами. А тут вона побачила велику голову на товстій шиї. Справді страшно, та трохи смішно, тому що здалеку вона нагадувала дитячу. Від тоніка аметистового кольору, що було заборонено звичайним смертним, лягав синюватий відсвіт на широке квадратне лице. Волосся було темне, вкладене за заведеною отоном модою чотирма рядами кучерів. Бо родини було. Нерон нещодавно присвятив її Юпітеру, за що увесь Рим висловлював йому вдячність, хоча потихеньку шепотіли, що присвятив їй він тому, що вона, як у всіх чоловіків його сім'ї, була руда. Лоб дуже видавався над бровами, і в цьому було щось олімпійське. Сунуті брови виявляли усвідомлення своєї всемогутності, та чоло напівбога вінчало лице мавпи, пияка і комедіанта, позначене суєтністю, змінністю забаганок, обрискле від жиру, незважаючи на молодість, і в той же час – хворобливе та відразливе. Лігії він видався недобрим, але передусім огидним. Нарешті імператор отклав смарагд і перестав дивитися на Лігію. Тоді вона побачила його випуклі блакитні очі, що мружилися від яскравого світла. Вони були, мов, скляні, без усякого виразу, подібні до очей мерця. А Нерон, звернувшись до Петронія, запитав, «Оце і є та заручниця, в котру закоханий Вініцій?» «Так, вона», – підтвердив Петроній. «Як називається її народ?» «Лігійці». «Вініцій вважає її гарною?» «Одягнив жіночий пеплом трухлявий стовбур маслини, і Вініцію здасться він прекрасним. Але на твоєму обличчі, о незрівнянній знайцю, я вже читаю її вирок. Тобі не треба оголошувати його». «Так, так, занадто худа. Худюча, суща макова голівка на тонкому стебельці. А ти ж, Божественний естета, цінуєш у жінці стеблину, і ти три-чотири рази маєш рацію. Лице само по собі нічого не значить. Я багато почерпнув от тебе, але такого несхибного зору в мене ще нема. І я готовий побитись об заклад із стулієм-сенеціоном, на його коханку, що хоча на банкеті, коли всі лежать, нелегко судити про всю постать, ти вже собі сказав «За вузька в стегнах». «Так, за вузька в стегнах», заплющивши очі, повторив Нерон. На устах Петронія з'явилася ледве помітна посмішка. І Тулій Сенеціон, зайнятий розмовою з Вестином, точніше погломом над снами, котрі Вестин вірив, повернувся до Петронія, і хоча уяви не мав, про що йдеться, сказав. «Ти помиляєшся. Я в згоді з імператором». «Чудово», – погодився Петроній. «Я саме доводив, що в тебе є крихта та розуму. А ось імператор стверджує, що ти віслюк без усяких домішок». «Хабет», – просміявся Нерон, опустивши... Вниз великий палець, як робили в цирку на знак того, що гладіатор дістав удар і його треба добити. Вестин, гадаючи, що йдеться ще про сни, вигукнув. «А я вірю в сни!» І Сенека мені колись говорив, що він теж вірить. «Минулої ночі мені наснилося, що я зробилася вестолкою», сказала, нахилившись через стіл, Кальвія креспініла. Тут Нерон заплескав у долоні, Решта підтримала його, і зал загримів оплесками. Адже Креспініла, декілька разів уже розлучена, славилася в Римі нечуваною розпусністю. Аж ніяк не соромлячись, вона сказала, «Ну то що? Вони всі старі та потворні, хіба що Рубрія ще схожа на людину. А так нас було б двоє, хоча в Рубрії влітку бувають веснянки». «Вибач мені, причиста Кальвія», – зазначив Петроній, але вестлкою ти могла б стати хіба що в вісні. А якби імператор наказав? Тоді б я повірив, що навіть найдивовижніші сни збуваються. Вони і справді збуваються, сказав Вестин. Я розумію людей, котрі не вірять у богів, але як можна не вірити снам? А ворожінням, запитав Нерон, мені колись передрекли, що Рим перестане існувати, а я володитурюватиму над усім сходом. «Ворожіння та сни часто збігаються», – сказав Вестин. Якось один проконсул, який ніщо не вірив, послав до храму мопса раба із запечатаним листом, заборонивши його розкривати. Він хотів перевірити, чи зуміє Бог відповісти на запитання, що містилося в листі. Раб провів ніч у храмі, щоб йому наснився віщий сон. Потім повернувся і сказав таке, «Мені снився юнак». Світлосяйний, як саме сонце, котрий промовив тільки одне слово – «чорного». Почувши це, проконсул Зблід і, звертаючись до своїх гостей, таких же невіруючих, як і він, сказав. «Знаєте, що було в листі?» Тут Вестин зупинився і, взявши зі столу чашу з вином, почав пити. «Що ж там було?» – запитав Сенаціон. У листі було запитання». «Якого бика я маю принести в жертву, білого чи чорного?» Та враження від розповіді порушив Вітелій, який з'явився на бенкет уже на підпитку. Без усякого приводу він вибухнув найдурнішим реготом. «Чого регоче ця бодня сала?» – запитав Нерон. «Сміхом відрізняються люди від тварин», – мовив Петроній, «а в нього немає іншого доказу, що він не кабан. Вітелій так само несподівано перестав сміятися і приплямкуючи чи лискучими від масних соусів губами почав глядати в присутніх і з таким здивуванням, наче ніколи їх не бачив. Потім підніс пухку, як подушка, руку і прохрипів. «У мене спав з пальця вершницький перстень, от батька успакований». «Котрий був шевцем?» – додав Нарон. Але Вітелій знову несподівано зареготав і заходився шукати перстень у складках пеплому Кальвінії Креспініли. Тоді в Атині, кривляючись, почав вигукувати голосом зляканої жінки. Анігідія, подруга Кальвінія, молода вдова з обличчям дівчини, з розпусними очима, голосно зауважила. «Шукає те, чого не губив, і що йому ніяк не знадобиться, навіть якщо знайде», – зробив висновок поет Лукан. Меселощі розгорялися. Раби вносили все нові й нові страви. З великих ваз, наповнених снігом, і увитих плющем виймали менші кратери з винами різноманітних сортів. Усі багато пили. Зі стелі на столи і на гостей раз по раз сипалися троянди. Та ось Петроній почав впрохувати Нерона, що поки гості не впилися, імператор прикрасив бенкет своїм співом. Його підтримав хор у леслових голосів, одначе Нерон відмагався. Справа тут не в хоробрості, хоча йому завжди бракує її. Богам відомо, чому варті ці всі його виступи. Він, щоправда, не відмовляється від них. Треба щось робити для мистецтва. І якщо Аполлон обдарував його непоганим голосом, гріх нехтувати божі дари. Він розуміє, що це навіть його обов'язок перед державою. Та нині він і справді охрип. Поклав собі вночі олов'яні гірки на груди, не допомогло. Він навіть подумає про поїздку до Анція, щоб подихати морським повітрям. Лукан одначе закликав імператора заспівати заради блага мистецтва та людства. Адже всім відомо, що божественний поет і співак склав новий гімн Венері, у порівнянні з яким гімн, складений Лукрецієм, Виття однолітнього вовка. Хай же цей бенкет буде справжнім бенкетом. Такий милостивий володар не мусить завдавати мук своїм підданим. Не будь жорстоким, імператор. Не будь жорстоким, повторили хором всі, хто перебував ближче до нього. Нерон розвів руками, показуючи, що змушений поступитися. Відразу ж на всіх обличчях зобразилася вдячність і погляди всіх звернулися до імператора. Та він іще наказав повідомити Попею про те, що він буде співати, і пояснював присутнім, що Попея не прийшла на банкет через хворобу, а його спів допомагає їй, як ніякі інші ліки, і йому було б жаль позбавити її такої нагоди. Попея незабаром з'явилася. Вона в усьому розпоряджалася Нероном, як своїм підданим, але знала, що, коли йдеться про його самолюбство співака, візника чи поета, дратувати імператора небезпечно. Отож вона ввійшла до банкетної зали, прекрасна, мов богиня в одежі такого же метистового кольору, як у Нерона, та в намисті з надзвичайно великих перлин, віднятому колись у Масеніси, золотокудра, ніжна і хоча вже двічі розлучена з добре збереженим обличчям і поглядом дівчини. Її вітали оголосними вигуками, називаючи Божественною Августою. Ніколи в житті Лігія не бачила такої краси і ледве вірила своїм очам, адже Попея Сабіна була однією з найрозпусніших жінок у Римі. Лігія чула від Помпонії, що Попея примусила імператора умертвити матір і дружину, про це також говорили гості Авла та слуги. Чула, що статуї Попеї ночами перекидають. Чула про написи, за які винуватців карають найжорстокішим чином, але які з'являються щоранку на стінах будинків. А тим часом, коли вона дивилася на цю страшну Попею, що вважалася серед прихильників Христа втіленням зла та безчестя, їй здавалося, що такий образ може бути в ангелів, або інших небесних духів Лігія була не в змозі Відвести погляду від божественної І мимоволі З її вуст вирвалося запитання Ах, Марко Чи можливо це? А він розігрітий вином І роздратований тим Що стільки всяких перешкод Відволікають її увагу від нього Та його слів заперечив Так, вона гарна Але ти сто разів гарніша ти себе не знаєш, а то закохалася б сама в себе, як нарцис. Вона купається в молоці ослиць, а тебе, напевно, скупала Венера в своєму власному молоці. Ні, ти себе не знаєш. Не дивись на неї, поглянь на мене. Пригуби свою чашу, а потім я прикладуся до цього місця своїми губами. І він присувався все ближче, а Лігія відсувалася до акти. Але тут навколо зацитькали, імператор підвівся. Співак Теодор подав йому лютню з тих, які називалися Дельта. Інший співак, Терпнос, який супроводжував його гру, підійшов зі своїм інструментом, наблієм. Обперши свою дельту об стіл, Нерон підвів очі до стелі, і з хвилину в терпліні стояла тиша. Порушувана тільки шелестом троянд які падали зі стелі. Нарешті імператор заспівав, а точніше почав співуче й ритмічно декламувати в супроводі двох лютень гімн Венері. І глуховатий голос його, і вірш звучали приємно, так що бідолашну лігію знову взяли сумніви. Гімн цей, що прославляв нечисту язичницьку Венеру, видавався їй чудовим. Та й сам імператор у лавровому вінку із піднесеним вгору поглядом, більш величним, не таким страшним і відразливим, як на початку банкету. Та ось пролунав грім оплесків. Навколо чулися вигуки. О, небесний голос! Дехто із жінок, стійнявши руки до гори, так і застигли в париві захвату. Інші втирали сльози на очах. Вся банкетна зала гула, наче вулик. Схиливши золоту кудру голівку, Папея піднесла до вуст руку Нерона і довго тримала її так в мовчанні. А юний Піфагор – красень грек, із котрим після напівбожевільний Нерон наказав Флавіном обвінчати себе з отриманням усіх обрядів, опустився навколішки біля його ніг. Сам Нерон, одначе, пильно подивився на Петронія, чия похвала була для нього найбільш жаданою. Якщо говорити про музику, сказав Петроній, то Орфей в цю мить певно пожовтів від заздрості, так само, як наш співтрапезник Лукан. Що ж до вірша, я засмучений, що він занадто гарний, і мені не до снаги знайти слова для гідної похвали. Лукан ані трохи не образив натяк на його заздрість. Навпаки, він поглянув на Петронія з вдячністю, вдаючи себе посмутнілого, пробурмотів. Хай буде проклятий Фатум, який призначив мені бути сучасником такого поета. Я міг би посісти місце в людській пам'яті і на Парнасі. А так я померкнув, мов світильник при світлі сонця. Петроній, що мав дивовижну пам'ять, почав повторювати строфи гімну, цитувати окремі рядки, розглядати її і підносити вдалі вирази. Лукан, мов забувши про заздрість, під дією чарів поезії, приєднав до похвал Петронія своє захоплення. На обличчі Нерона з'явився вираз блаженства і безмежного марнославства, що не тільки межувало з дурістю, а було цілком з нею тотожним. Він сам підсказував найбільш вишукані на його думку рядки. Потім почав тішати Лукана, не треба, мовляв, занепадати духом. Певна річ, ким ти народився, тим і будеш. Та все-таки вшанування Юпітера не виключає поклоніння іншим богам. Потім він підвівся, щоб провести Попею, котрий дійсно не здужалось. Але тим, що підвелися було, імператор звелів залишатися на місцях, пообіцявши повернутися. І через деякий час він знову був у триклінії, щоб вдихаючи дурмани і дим спостерігати видовища, котрі він, Петроній або Тегелін, зазвичай влаштовували для гостей. Почалося читання віршів і показування діалогів, у яких було не стільки дотепності, скільки бажання вразити. Потім знаменитий мім «Паріс» зображував пригоди Іо, доньки Інаха. Гостям, особливо Лігії, незвичним до таких видовищ, здавалося, що вони своїми очима бачать диво, чаклунство. Рухами рук і всього тіла Гарі сумів зображати те, що мовби неможливо було передати, від миготіння його рук повітря ніби темніло і згущалося в сяючу, живу, тріпотливу, сластолюбну хмару, котра огортала дівочу постать, яка хилилася в знемозі, і тремтіла в судорогах блаженства. То був не танок, а картина, що яскраво малювала тайну їхнього кохання. Картина чарівлива і безсоромна. А коли це скінчилося, і до зали вбігли корибанти з сирійськими дівчатами, і під звуки цитр, флейт, кембалів та бубнів закружляли у вакхічному танці з дикими вигуками та ще більш непристойними рухами тіла, лігії здалося, що зараз вона згорить від сорому. Або ж блискавка спопилить цей дім, або стеля впаде на голови бенкетуючих але з підвішеної до стелі золотої сіті сипалися тільки троянди, а напівсп'янілий Вініцій поряд з нею вів своє. «Я бачив тебе в домі Авла біля фонтана і покохав тебе. Було це на світанні, ти думала, що ніхто не дивиться, а я бачив тебе. І такою бачу зараз, хоча цей пеплом приховує тебе. Скинь пеплом, як криспініла. Бачиш?» І боги, і люди шукають кохання. Крім нього немає на світі нічого. Поклади голівку мені на груди і заплющ очі. Лігія відчувала биття пульсу в скоронях і руках. Ставалося їй, бо то летить вона в безодню. А цей Вініці, котрий уявлявся їй досі таким рідним і надійним, не рятує її, а навпаки тягне туди. І він зробився їй неприємним – вона знову почала боятися і банкету, і Вініція, і себе самої. Якийсь голос, схожий із голосом Помпонії, ще благав її душі «Лігія, рятуйся». Але тут же щось у ній говорило, що занадто пізно, і що той, кого палило таким вогнем, хто бачив те, що коїлося на цьому банкеті, у кого серце калатало так, як у неї від слів Вініція, якого пронизував такий трепет, як її, коли він наближався до неї, той пропав, і порятунку йому немає. Сили її залишили. Часом їй здавалося, що вона знепритомніє, а потім станеться щось жахливе. Вона знала, ніхто не сміє під страхом накликати гнів імператора підвестися з ложа, поки не підведеться він. Але в неї і без того вже не вистачало б сили стати на ноги а до завершення банкету було ще далеко. Раби продовжували вносити нові страви, наповнювали глеки вином, а перед столами, розташованими літерою «П», з'явилися два атлети, щоб потішити гостей видовищем боротьби. Почалося змагання. Могутні, блискучі від олії тіла спліталися в єдиний вузол, хрустіли кості в залізних обіймах Стиснусь щелепи зловісно скриготіли, Часом чулися швидкі, глухі удари ніг Об побризкану шафраном піблогу. А то обидва раптом застигали в нерухомості І перед глядачами була ніби вирізблена з каменю скульптура. Очі римлян сластолюбно стежили за грою На бубнявілих у страшному напруженні м'язів На спинах, стегнах і руках. Боротьба проте була нетривалою, Кротон, вчитель і начальник школи гладіаторів, недарма зажив слави найсильнішої людини в країні. Супротивник Кротона почав дихати все частіше, потім захрипів, потім обличчя його посиніло, і раптом кров хлюпнула з його рота, і він похилився. Завершення боротьби було зустрінете громом облисків. Кротон, поставивши ногу на спину переможеному, та схрестивши на грудях могутні руки, обводив залу тріумфуючим поглядом. Його змінили потішники, що наслідували повадки тварин та їхні голоси, жонглери та блазні, але на них уже майже не дивилися. В очах п'яних глядачів туманіло. Бенкет все більше перетворювався на пиятику, на розгнузнену оргію. Сирійські дівчата, що спершу брали участь у вакхічних танцях, розсипалися серед гостей. Замість музики розлягався безладний, дикий брязкі цитр, лютень, вірменських цимбалів, єгипетських сестрів, сурем і рогів. А там декому з гостей захотілося поговорити, і музикантам закричали, щоб вони забиралися. Повітря було насичене ароматами квітів, запашних олій, котрими під час банкету гарні хлопчики кропили столи. Запахами шапрану та розгарячилих тіл. Робилося парко, лампи горіли тьмяно, і вінки на головах збилися набік. Обличчя були бліді та всіяні краплями поту. Вітелій впав під стіл. Оголена до пояса нігідія притулилася своєю хмільною дівочою голівкою до грудей лукана. І він, не менш хмільний, здував золоту пудру з її волосся. Раз по раз підводячи догори очі, що святилися блаженством. Вестин з п'янкою впертістю в десятере повторював відповідь мопса на запечатаного листа про консула. А Тулій який насміхався над богами, уривчастим одгикавки голосом, розмірковував: Бачиш, якщо сфера з ксенофонта круглий, то такого бога можна котити перед собою ногами, як бочку. Чуючи такі слова, Доміцій Афр, паскудний, старий донощик, обурився і через це облив свою туніку фалеренським. Уже ж він завжди вірив в богів. От люди кажуть, що Рим загине, а деякі навіть вважають, що вже гине. Мабуть, що так. Але якщо це станеться, так тільки через те, що в молоді немає віри, а без віри не може бути доброчесності. До того ж стародавні суворі звичаї підупали. Нікому й на думку не спадає, що й пікурейцям не встояти проти варварів. Нічого не поробиш. Що ж до нього він жалкує, що дожив до таких часів, і змушений шукати в насолодах ліки від туги, котра інакше швидко б його доконала. І, обнявши сирійську танцівницю, він заходився цілувати беззубим ротом її потилицю та спину. При спогляданні чого консул Мемі Регул засміявся і, підвівши лису голову в надітому на Бакер вінку, зауважив, Хто говорить, що Рим гине? Дурниці. Я консул, краще за інших знаю. Відеант консулес. Тридцять легіонів охороняють наших пакс романа. Він стиснув кулаками скроні і закричав на всю залу. «Тридцять легіонів! Тридцять легіонів! від Британії до країни Парфіан!» Але раптом зупинився і, приставивши палець до лоба, уточнив. «Можливо, навіть тридцять два!» Під чого звалився під стіл. Невдовзі його вирвали, і він почав блювати язиками фламінго, смаженими рижиками, замороженими грибами, сараною в меду. Шматками риби, м'яса, усім, що з'їв і випив. Але доміція не заспокоїла кількість легіонів, які охороняють спокій Риму. Ні, ні, Рим мусить загинути, бо ще зла віра в богів і суворість звичаїв. Рим мусить загинути, а жаль, життя ж богарне, імператор милостивий, вино смачне, ах, який жаль! І, вкнувшись головою в лопатки сирійської вакханки, він розридався, Яка користь від майбутнього життя? Ахілес мав рацію. Ліпше бути наймитом у земному світі, ніж царювати в Кімерійському краю. Та ще питання. Чи існують які-небудь боги? І в той же час невір'я занапащає молодь. Лукан тим часом здув золоту пудру з волосся Нігідії, котра сп'яно заснула. Знявши кілька стеблин плюща з вази, що стояла перед ним, він обив ними сплячу і, з'яснивши цей подвиг, обів присутніх радісним поглядом. Потім прикрасив і себе плющем, повторюючи з глибокою переконаністю. «Ніяка я не людина, а фавн!» Петроній не був п'яний. Зате Нерон, який, оберігаючи свій небесний голос, Спершу пив мало, розійшовся потім і, осушуючи один кубок за другим, сильно сп'янів. Йому навіть придумалося знову співати свої вірші, тепер уже грецькі, та забув їх і помилково затягнув пісню Анакреонта. Йому вторили Піфагор, Діодор і Терпнос, але у всіх у них нічого не вийшло, і невдовзі вони замовкли. Тоді Нерон заходився вихваляти як знавець і естет красу Піфагора і у захваті цілувати йому руки. Такі прекрасні руки він десь уже бачив одного разу. У кого ж? І приклавши долоню до мокрого лоба, почав згадувати. Раптом на обличчі його відбився страх. «А, у матері! У Агрипіни!» пробурмотів він і, зморений похмурими видіннями, продовжував. Кажуть, ніби вона ночами при місяці ходить по морю, між баями та бавлами. От просто ходить і ходить, мов би, чогось шукає. А якщо наблизиться до човна, так подивиться і піде. Але рибалка, на якого вона глянула, помирає. «Непогана тема», – сказав Петроній. А Вестин, витягнувшись, мов журавель, довгу шию таємничо прошепотів. У богів я не вірю, але в духів вірю. О-о-о-о, Не звертаючи уваги на їхні слова, Нерон продовжував: Але ж я справа в Лимурії. Я не хочу її бачити. Вже п'ятий рік пішов. Я мусив, мусив її покарати. Вона підіслала до мене вбивцю. І якби я її не випередив, не слухати б я мого співу. Дякуємо, імператору. Піди мені Риму і світу, вигукнув доміцій Афр. Гей, вона! І нехай вдарять тимпани!» Знову здійнявся гамір. Намагаючись його перекричати, увитий плющем Лукан підвівся і заволав Я не людина, а фан, я живу в лісі. Еху. Нарешті напилися до безпам'яті імператор і всі чоловіки, і жінки навколо. Вінець захмелів не менше за інших, але в нього разом із Хіттю розгорілося бажання бешкетувати, що траплялося з ним завжди, коли він випивав зайве. Смагляве обличчя зробилося зовсім блідим, язик заплітався. «Дай мені твої губи!» – говорив він з бученим і владним тоном. «Чи сьогодні, чи завтра? Яка різниця? Годі хитрувати!» «Імператор забрав тебе у Авла, щоб подарувати мені. Зрозуміла? Імператор мені обіцяв іще до того, як тебе забрав. Ти мусиш бути моєю. Дай губи. Не хочу очікувати до завтра. Дай скоріше губи». І він обійняв лігію. Акта почала захищати дівчину, і та намагалася оборонятися з останніх сил, відчуваючи, що гине. Та марно старалася вона обома руками відірвати від себе його руки. Марно тримтячим відобрази та страху голосом благала не бути таким жорстоким і зглянутися на неї. Хмільне його дихання обдавало її все ближче, обличчя було вже поряд з її обличчям. Але то був не колишній, добрий, любий її серцю Вініці, а п'яний, злостивий сатир, який викликав страх і огиду. Лігія все більше підопадала на силі. Хоч як ухилялась вона, хоч як відверталася, щоб уникнути його поцілунків, все було марно. Вініцій підвівся, схопив її обома руками і, притиснувши її голову до своїх грудей, важко дихаючи, почав розтуляти губами її зблідні вуста. Та в цю мить якась неймовірна сила відірвала його руки від шиї дівчини з такою легкістю, ніби руки дитини, а його самого відсторонила від Лігії, як суху гілку чи зів'ялий листок. Що сталося? Вініцій вражений протерочі і побачив над собою гігантську постать Лігійця на ім'я Урс, якого він зустрічав у домі Авла. Лігійць стояв спокійно, але дивився на Вініця блакитними очима так дивно, що в молодика захолола кров у жилах. Трохи згодом Урс взяв свою царівну на руки і рівними м'якими кроками вийшов із трекління. Акта рушила за ним. Мініцій хвилину сидів, ніби закам'янівши. Потім підхопився і побіг до виходу з криками: Ліє! Ліє! Одначе хіть, здивування, лють і вино ледве не звалили його з ніг. Він похитнувся разу вдруге і, вхопившись за голя плечі однієї з вакханок, спантеличено закліпав очима. «Що сталося?» – запитав він. А вона подала йому кубок з вином, стуманілі очі її посміхались. «Пий!» – сказала вакханка. Вінніцій випив і звалився без пам'яті. Більшість гостей вже лежали під столами. Інші нетвердими кроками швенділи по триклінію. Якісь спали на ложах, в гучну хропучі – або зригуючи в напівсні зайвину випитого вина, і на захмелілих консулів і сенаторів, на вершників, які понапивалися, на поетів, філософів, на танцівниці патриціанок, які спали п'яним сном, на все це товариство. Це все владне, але вже позбавлене душі, увінчене квітами й розпусне, але вже майже без сили, із золотої сіті під Сипалися і сипалися троянди.